Зрештою, це не його власний будинок. А чий? Чий-чий? Народна власність. Пожив сам, хай інші поживуть. Микола повернувся, відвіз додому Вікторію і Софію. Софія згадувала події дня. Будинок, плани на майбутнє – Кімнатки для наталочки і для діток, які ще народяться. Рояль усе це було реальним і нездійсненним водночас. Ота поява колишнього господаря чимось перекреслила їхні плани, зробила їх недосяжними. Степан, як він розмовляв із тим дідусем. Грубо, наче пани з хлопом. А дідок теж не аби хто. Таких будинків аби кому не давали. Тільки за великі заслуги. Постарів. Партія дала, партія забрала. Партія це тепер Степан. А раніше був Арсен. Цікаво. Зміг би він отак різко розмовляти із старою людиною? Міг би вигнати його як старого немічного собаку, що не може більше вірно служити господареві з рідного дому. Софія не почувалася більше щасливою. Мріяти не хотілося. Навіщо такий будинок, у якому все не твоє? Звідки на старість можуть і вигнати? Розділ п'ятий. Жовтень змінився листопадом. Листя впало. Садок зробився прозорим. Кімната запросила тепла, а грубка палива. Знову врятував Степан. Привіз машину дров, машину турфобрикету. На зиму мало вистачити. Софія, переїзди в мою квартиру. Мене ж все одно не буде півроку. Поживете в теплі? Не починай цієї розмови, Степане. Місто маленьке, уявляєш, що люди плескатимуть. Не час. Маєш рацію, Софія, але ж важко тобі буде взимку носитися з паливом по морозу. Так у баби Рузі із цим було зручніше. Тут тобі льох, паливо, тут тобі і кімната. Нічого, наступної зими житимеш у нашому маленькому палаці. Справді палац. А як дідусь? Втихомирився. Як почалися холоди, сидить тихенько і вже про квітки не згадує. Незручно вийшло. Ти тоді з ним так недобре говорив. А як я маю з кожним розмовляти? Має знати своє місце. Коли ти їдеш, Степане, наступної суботи, я тобі писатиму, згода? Роман у листах? Цікаво. Софія тішилася, що потреба вирішувати відкладається на такий довгий термін. Заміж за Ігоря вона виходила, не вагаючись ані жодної хвилини знала, що жити з ним в одній кімнаті, спати в одному ліжку, народити йому дитину – це саме те, задля чого її сотворив Господь. Варити борщ, прати сорочки, скільки завгодно, носити воду, палити в грубі, залюбки, аби тільки з ним. Що мала натомість? Ніжність, вдячність, подарунки – Аж ніяк. Чи буде їй гірше із Степаном?